дорожня ремонтна бригада. Кремезні марійські хлопці клали новий асфальт, розрівнюючи його велетенськими котками. Через шум довелося кричати в трубку. ай «Наталя Пошивайло слухає!» «Добрий день!» Я затолив вільне вухо долонею, аби не чути парових машинерій. «Це махський друг!» Доповідаю про висадку на Новозеландську землю. Вітаю, Макса, як політ? Гладко, але зморений трохи. Таке враження, наче летів з іншої галактики. «Ласкаво прошу на край світу», – засміялася Наталя. «Де ти зараз?» – вона на мить замовкла. «Ми ж із тобою на ти?» «Звісно, так буде легше». «Чудово! Уже знайшов житло?» «Не переймайся, ще зранку». «Вселився у хостел. Все гаразд. Я тинаюся по Окленду, знайомлюся з містом. Добре, Макси, я зараз на роботі. Звільнюся ближче до п'ятої. Які плани на вечір?» Судячи з того, як я почувався, основним моїм планом було дожити до того вечора. «Ніяких, то я заїду ввечері. Поїдемо кудись на каву знайомитися. Супер. Адресу кажи. пентланд Авеню. Е, хостел називається Пентланд Бекпекерс. Пентланд Бекпекерс. Номер будинку не пам'ятаю, але ти його знайдеш без проблем. Там півтора десятка будинків на вулиці. Це у Муант Іден. Ого! ледве врушив язиком. У мене в буквальному сенсі сідали батарейки. Непоганий ти вибрав район. Так порадили. «На хостел Волт!» – прохрепів я. «Бачу, ти відключаєшся, наче відлітаєш кудись співчутливо», – проказала Наталя. Щира правда. Я не просто не вловлював суті того, що мені говорили. Я навіть погляд не міг сфокусувати. То була якась особлива збочена форма сп'яніння. Вибач, так. Не вибачайся, я все розумію. Просто...» Хочу протриматися до вечора, завтра буде легше. Я дуже сподівався на це, але в глибині душі усвідомлював, що навряд чи мій організм за одну ніч пристосується до десятигодинного зміщення в часі. То, може б ти краще відіспався сьогодні? Ні, ні, за що затято випалив я. У мене лише шість днів, нема коли відсипатися. Ввечері зустрічаємося. Ну, дивись... — Тільки набери мене за чверть години до того, як виїжджатимеш, щоб я виявився готовим до комунікації. Після розмови з Наталою Пошивайло я подався навпростець до хост. Більше не мав сил триматися. До втоми додавалася парка спек. Безжальне сонце, немов розпізнавши в мені чужака, лізло в голову розжарними щупальцями. Часом його заступали хмари, довгі землисті, схожі на чийсь шмарклі, закинуті на небо. Я дивився на них і думав, що в Зеландії навіть хмари інші не такі, як у нас. Проте вони не приносили полегшення, духота тільки посилювалася. Я дочелапав до Пентланд Бекпекерс у повному астралі, не пам'ятаю, як залізав на верхній ярус двоповерхового ліжка у своїй кімнаті. Потому у миттю відключився, не просто заснув, а вивалився з реальності, неначе шматок плитки, що відпадає від стіни. Втулило мене назад у реальність на стирливе деренчання мобільного. «Ух!» – сказав я замість вуха долечить трубку кудись в районок. Так і думала, що спиш. Трохи розсерджено. Сказав телефон, четвертий раз дзвоню. Четвертий? перепитав я, нарешті приставши апарат до потрібної частини тіла. «Так, давай, збирайся, я буду за півгодини». Шість годин сну було явно замало, щоб відпочити. Крім того, в Україні була третя година ночі. «Третя ночі, чорт, забирай!» Хіба можна будити людину о третій ночі варвари? Я розкрив рота, щоб відмовитись, перенести зустріч на завтрашній ранок, але Лер застогнав, почувши біля вуха короткий гуд. Наталя, скориставшись моєю тотальною загальмованістю, підступно поклала труп. Сповз на підлогу. На щастя, на той час я вже достатньо прочунився, щоб усвідомити що спав на другому поверсі і не шугунув сокиркою з ліжка і, хитаючись, пішов у ванну. Простояв під криженим душем, поки не почав смикатись від холоду і вистукувати зубами, спати перехотілося, але задеревеніли м'язи уже вили від утоми. Здається, була чверть на шосту, коли Наталя пошивайло. Припаркувалася навпроти Пентланд Бекпекерс. У неї був синій Ауді А А5», остання модель з кузовом типу Універсал. Крутів тебе номери, показав пальцем на номерний знак наталеної машини. Замість цифр на ньому красувалося одне єдине слово Україна. Жінка просяяла «Дякую». Куди їдемо? спитав я, сідаючи на пасажирське сидіння, я тут нічого не знаю. Неподалік є пристойна кав'ярня. Ми котилися менше п'яти хвилин і спинилися біля одноповерхової сучасної будівлі з вікнами на всю стін. Всередині кафе, крім нас, нікого не було. Погано пам'ятаю ту розмову. За спиною було. Двадцять три години проведені в літаках, від них досі гуділо в вухах, день фактично помінявся місцями з ніччю, і я просто не міг належним чином фіксувати те, що відбувалося довкола. Пригадую, Наталя безперестанно допитувалася, що ми з притулою збираємось накоїти і як це відіб'ється на українській громаді Окленд. Я поводився, наче...